Càpsules musicals amb Rafel Cordí ara mateix amb la música de Desiway amb A Love a Story una història d'amor el seu àlbum ha publicat el 11 d'octubre de 2019 You'd given up on your hopes on your dreams You let them go fell apart at the sea Hey <laughs> una generació li ha passat per al la música de Desiway, una de les grans artistes britàniques que hem tingut la història de la música A Love Story és el seu cinquè àlbum d'estudi, el seu primer àlbum de nou material des de la realització de Dream Solvier això va ser l'any 2003 han passat 16 anys, doncs, des d'acabar d'editar nova música i ho ha fet amb el seu propi segil discogràfic Stargazer Records Realize. That your life is on the line Friends trying to help Desiré Annette, coneguda amb el nom de Desiré, amb apòstrofe al mig, nascuda el 30 de novembre del 1968 a Londres, a Anglaterra. És una cantant de pop britànica que, durant els anys 90, va arribar al piquen de la seva popularitat musical, coneguda per els seus èxits, que encara sonen molt en ràdio, Feel So High per al qual es van enregistrar tres vídeos difer musicals diferents, el You Be, i, sobretot, aquell Live, però també el Kissing You, de la banda sonora de la pel·lícula Romeo i Julieta. Va rebre el Brit Award al 1999 com a millor intèrpreta femenina britànica en solitari. Les grans cançons de la seva carrera es van produir entre el 1991 com va editar el seu primer senzill de debut anomenat Feels So High una cançó que al principi no va arribar entre les llistes però que després va ser re l'any següent el 1992 obtenint un bon èxit el 1994 el Yochevi també va arribar entre les llistes americanes i sobretot el 1998 amb Life que va esdevenir un gran èxit a Europa arribant al número 1 en molts països i també al Japó Aquell àlbum del qual es va extreure aquella cançó era el Supernatural i va ser un dels més apreciats dels que es van publicar a finals de la dècada dels 90. You say You don't want You say That it's missing with your head You say Say that you need some space you say Prova que va passar en Desiré per abandonar el món de la música, avui l'estem recordant, aquestes són cançons que pertanyen al seu nou disc, aquesta Love Story doncs que el segill en discogràfic d'aleshores Sony va decidir no editar l'àlbum que encara tenia per contracte per fer-ho, problemes de salut i d'altres qüestions i també la por de volar la Desiré, tot això li va acabar la paciència i va deixar el món de la música durant 16 anys es va dedicar a la medicina natural nutricionista, naturòpata i tot això doncs, va començar també a treballar d'aquesta manera el 2014 al costat dels seus grans amics Michael Graves i Tim Attack va començar a escriure cançons de nou es va posar en contacte amb ells per editar el seu nou àlbum la... això es va posar en una pausa quan la seva mare va esdevenir malalta i la Desiré i la seva germana van en i la varen cuidar fins al dia de la seva mort. L'àlbum finalment va ser completat el 2019 i el primer senzill, el Don't Be Afraid, que hem escoltat abans, va ser realitzat al mercat discogràfic el 8 de setembre de 2019. Gairebé totes les cançons del disc porten també la seva ploma. Desiree Wicks, excel·lent músic, excel·lent intèrpret que ens ha acompanyat en el dia d'avui per recordar que ha tornat una de les grans icones dels 90 al món de la Música